първата идея за размишление Юда и Христос. Когато Христос и Юда се прегръщат и между тях има последна мистична целувка. Това е тяхна стара тайна. Но посветените знаят, че древен учител и древен ученик от мистериите в Атлантида Египет се прегръщат поради великия скрит замисъл на Бога. И не случайно, докато другите ученици трудно са разбирали Христос, то Юда спокойно му казва «Аз знам кой си ти». Тези две велики същества, Христос и Юда, спадат към истината. Истинският човек, това е този човек, който е свободен от материята и тя не може да го задържи. И двамата са знаели, че светът е бил създаден в резултат на космическа катастрофа. Той е бил създаден и като капан, като затвор за душите, които са изгубили своята искра, своята духовност и своята божественост. Бог и Луцифер са единни още от древни времена. И Юда прозря чрез откровение, че те работят заедно, както работят деня и нощта. И Юда и Христос са знаели, че истинският човек придобива Бога в самия себе си. И така, той разсейва светът и всички негови заблуждения. тоест който придоби Бог в себе си, разсейва света и всички негови заблуждения и мрежина тъмнината и ги замества с вечния божествен ден. Бог е велика и опасна страховита любов. Защо? Защото тази любов е свързана с Божията дълбочина. Става въпрос за голяма дълбочина. Става въпрос за бездна. Става въпрос за тайната на бездната. И поради това или отиваш с голяма и велика любов към Бога, или пропадаш в тази Божия дълбочина. Тоест, или се извисяваш, или се сриваш. Юда се извиси. Христос на кръста се извиси. Но те и за това бяха избрани. Тук се сещам за това, което казах скоро и в Руси и Бургас. Боян казва, другата година ще говорим и за Боян и за Богомил. Изключителни същества. Не спадат към ангелските иерархии, а учителя казва два мархангели. За това са повели дълбоко учението. Боян казва: Бог видя голямата любов на богомилите и ги награди с кладата. Нямаше такава награда за църквите, за свещениците. Разбира се, богомилските свещеници друго нещо. И те завидяха. Не можаха да понесат, защото богомилите станаха от християни в истински християни. И затова този свещенник е изключителен. За него ще говори много, тук само ще кажа едно. Богомил казва, църковното таинство на брака е прелюбодейство. Никакво таинство няма в брака. Той самия е кръщавал и знае тайните. Няма таинство за неозрелите хора. Много просто обяснява дълбоки истини. До година ще говорим за богомилски книги, за богомилските тайни. Ще говорим и за тайната на смърта, как Бог им дава да видят в смъртта проход към истинския живот и към Него, но само на тях. Това е което не е могла да понесе църквата. Много хора мислят, че книгите са изгорели и ги няма. Но до година ще говорим за дълбоките богомилски тайни. Сещам се само за малко и за нещо друго. Иван Рилски който е брат с Боян, но от друг баща. Значи Боян е син на цар Симеон. Те са били родни брати от минали прераждани и много близки. Но какво искам да кажа, в случая е друго. Боян казва на Иван Рилски, понеже Иван много го е обичал и много го е слушал. Той е знаел за дълбочината на Боян. Боян му казва, Иване, Църквата е мъртвило, дворецът е мъртвило, света е мъртвило, разцвета е в пустинята, разцвета е в гората. И Иван само това чакал, защото знаел, че е така. Той тръгва по повеля на Боян. И в по-късно основава Рилския манастир в името на истинското християнство, но както знаете много трудно се получава истинско християнство, когато няма хора. Когато има мечтатели, нищо не става когато има отдадени, но до година ще говорим за богомилите. Така. Юда знаеше, че търсенето на Бога е най-опасното нещо. Но въпреки това, това е нещото, което единствено трябва да се търси, защото самото това търсене Създава в човека особен огън. Това е огън, който побеждава света и всичко сътворено. Между другото, когато богомилите издържаха накладата, в последствие една голяма част от тях станаха нестинари. Те вече знаеха победата на огъня, имаха тайни формули, които си ги предават само устно. Но не само това. Те и самото учение са го предавали от уста на оста. Така. И ако човекът познае своята божествена същност, той придобива способността на освобождението от времето. От времето на света. От капана. И Юда и Христос знаеха в любовта си към Бога, че се крият много дълбоки неща, по-дълбоки неща от всички свещенни книги. Не да казваш Библията е най-дълбока, защото дълбочината не е в Библията, а в тебе. И ако ти познаеш Бог в себе си, ще видиш къде е дълбочината. И Христос казва на Юда, аз ще ти разкрия тайните на царството и ти можеш да го постигнеш. Но това ще ти донесе и много мъка. Малцина знаят, че тук един от древните богове и учител, т.е. Христос, говореше на един свой близък архангел. Не говорим за ангел, а за архангел. Ангелите не могат да разбират дълбоките неща. И ако той беше ангел, нямаше да разбере. Ако Боян и Богомил бяха ангели, нямаше да поведат на по-дълбоко ниво това учение. И какво му каза още Христос във връзка с другите ученици? И ти ще ги надминеш. Както знаете, Христос не говори случайно.